Egunon. Ah, mendia eta mendia. Joen son vagalain. Mendia utxu suegon, vagalain. Su suiki. Angeluko merkatuant ziren, bai, ostegun goizean, hau bizi eta belarri prestak. Euria gelditu da beari zuen eta saltzaileak ere beste batzutan baino gutxiago, bainan beraiekin egindugu itzulia euskaraz zeharrera zuten ikusteko. Egunon. Egunon. Ego no, ze ba sazatzen da hemen! hemen no, mintzatzen da. Ego no, ego no, ego no. Honek badaki, bera sazten bambam, honek badaki, badaki. Honek badaki, badaki? Bambta, bayona angiru miagitze, haste juntan, haste osoan, e, eskoara mintzatzen gira, eta lehen hitzabere ziki eskoara zeraiten dugu, egun hon, eh? eta azkena ere ikusak te. Baina guk, guk, ditzen gire lanik Txapak Papuan urbiltzen zitzaien jendeari espikatzen zioten zergatik bildu diren merkatuan eta bam ekimena zer den ere. artean zen Jacques Lafitte, Anglet akœil elkarteko presidentea, elkartea angelurat bizitzerateluden jendea laguntzeko sortu zen eta aktibitate desberdinak antolatzen ditu. Euskara, gaztelera edo gaskoineko kurtxoak, mendiateraldiak eta beste, 700 partai ditu eta Jacques Lafitte presidentea euskalduna da eta agobizia. ikasi zuen euskaraz. Bai euskarak esinuen hori uh, urte nitu larrik. Txikitan, bakizkien izbatzuk, zerren badut familie bat naiko kosmobilitoa, nire aitu nare aldetik uh, bokalekoak ziren, eta nire ama arriesa departamento koa da. Zaspirute arte bere izkuntza, amizkuntza, oksitano erratzen, eta nire turu sortu naiz. Bainan, irugetabi urtetan, urte nitu larrik, zin zen uh, eskoli erratzen, uh, lengu zonik ustera. Eta gero, ogoi urtekin erabakin nuen Euskarik Euskari astea. Orduan, nahiko gogorra izan da, hazi erabatean, zerren bakarik ikasi nuen. Eta gero, beste aldera joan nintzen, eta gipuzkoara, Seren orditzatik etori zen gazte bat mila eta beziggunta Hiekan gure etturrizko Frants ikaste da. Eta berak esan e e zidan nahi balen euskara ekasi etorri nurexera eta orduan akiturnin tzen goiieriko basari batean hiru hilabbetez, komunikazizeko uh, eszkuna bakara zen euskara. Eta naiko peregria zen hasiera honetan zer denigo asko beztas ez ezterinzen neukan eta euskeraz liburuetan bezala bizetzen inzen grammatika gustia errespetatuta da na eta askotan kalean eta eztezi aten uste zuten oste sustena a pesadin zer eztezi aten a, apes, a bezala, nuna, e, euskeraz Hau bizi eta belarri presten artean eman dugu berazgo izan, erkatuan, hitz eman bezala, lehen eta azken hitza euskara zerranez, eza antzatik ekimenak igande arte segitzen duela baijonako zizpa gaztetxean bururatuko baita Euskararen nazioarteko egunaren ospakizunarekin.. izunarekin. <hai>